Гривенну сотню. Катерина ридала на плечі у Романа. Навіщо ти це зробила? втомлено питав Роман. Я ж казав, що вже маю роботу. Скоро надрукують мою книжку, потім другу. Як чотирнадцять років тому. Тримайся мене, казав, полетимо, казав. Прилетіли. То були не твої часи, а зараз настали твої, а завтра. А завтра знову зникнеш на 14 років. Злякаєшся? А я маю діти. Їм байдуже, чого я лякаюся. Вони хочуть їсти, пити, вчитися. Мені лякатися ніколи. Я не маю таких розкошів – лякатися. Або чекати на свої часи. а Всі часи, які є, – мої. І мені байдуже, як називається той, хто мене дурить. Товариш чи пан? Ти – писатель. Але я тобі не читатель. У цьому різниця між усіма нами і всіма вами. На прес-конференції занадтого двері до зали прочинились. Адвокат Люмбаго, намагаючись не заважати, пройшов наперед, примостився перед трибуною на вільному місці. Занадтый запитав очима, то як? Люмбаго склав казівний і великий пальці кільцем. Окей. А всі партії залучають до себе відомих людей, зірок футболу і театру. На кого розраховуєте ви, пане Занаттий, аби прикрасити свій список? На Вірку Сердючку, на всі зуби по-американському, посміхнувся Як Якщо, звичайно, ця пані виявить нам таку честь. Відповідь потонула в оплесках. Занаттий нетерпляче роштовхав натовп. Люмбаго подав йому розірваний і цілий конверти. Що це криптограма? Занатти пробіг поглядом маркушик з розірваного конверту, а тоді із заклеєного. На папірці було чотири слова. А ти, хитрий, помни. І підпис саме та. Рекламна пауза, число одинадцяте. Ах, топ-сервіс, ах, топ-сервіс, люди тут хороші. Здай товару у топ-сервіс і отримуй гроші. Гаве, Цезарю, весело привітав редактор новітніх комсомольців-добровольців за зухвалої газети модерного письменника Романа Коханця. Ну що, закасувати рукава? Не доженемо? Так хоч зігріємось. Закасуй. Назавтра газета вийшла сенсаційним заголовком на першій шпальті. Літерами, мало не більшими за газетний аркуш, було набрадо. Вбив? Недопоміг? Отік? Слідкуйте за нашим журналістським розслідуванням. Занадтий відкинув газету. Хіба це народ? Це збіговисько недолюдків. Тюремне ШИЗО світового співтовариства. Медичний бокс для буйних 50 мільйонів. Що я всім їм винен? Хотів я краще, для них же. Вони п'ють, потрапляють під колеса, шантажують, поплюжать святині. А розраховуватися маю я один. Володька занадтий. Не перейматися так, Володимире Петровичу, секретарка Лєна поставила перед ним гарячий чай. Вон місяць тому... Колісниченка, як приклали з його дачею, і нічого. Живий, здоровий, знову бігає зранку, хоче бути подібним до Клинтона. А ми вас любимо. Телефонував присядько з СБУ. Переказував, що вони призначать найкращого важняка для розслідування. Хто замовив цю качку і для чого. Йому всім ще доведеться давати спростування. А ви їх до суду. Нехай заплатять. Там вас уже годину з телебачення чекають. Сказати, що ви зайняті? Не бачу причин, Лєно, клич. Обличчя занадтого на екрані телевізора було спокійним і усміхненим. Як прокоментувати цей виклик нешанованої мною газети? Довірливо, як добрим друзям, говорив він кілька мікрофонів, що наїжачилися перед камерами. Я навіть не знаю, ми вже, на жаль, звикли до баняків компромату, що їх виливають час від часу один на одного претенденти на місце речників свого народу.